lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika hadithi man ta'allama 'ilman yoyota atakayejifundisha elimu mimma yubitagha bihi wajhullah katika elimu ambazo utafutwa kwa ajili ya Allah asili ya elimu hiyo ni kwamba watu wanaitafuta kwa la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardam min ad hajifundishi hiyo elimu isipokuwa apate mambo katika mambo ya kidunia mtume anasemaje kuhusiana na mtu huyu anasema lam yajid harfal aljanna hatopata hata hir, eh, harufu ya pepo mtu huyu yule ambaye anajifunza dini kwa ajili ya kupata mambo katika mambo ya kidunia ili tunaliona. Mtu anajifunza ilmu lakini lengo lake ni apate manufaa fulani. Ha? Wanaifanya dini ndiyo mtaji wao. Hii haitakikani. Kwamba mimi najifunza ili nifungue kituo cha biashara pale kituo cha eh, cha dua. Dua 5000, dua 1000. Kwa hiyo mtu anajifunza ilmu kwa ajili ya kupata mambo ya kidunia lengo lake sio iflas lengo lake sio kwamba amejifunza kwa ajili ya Allah tabarakataala hilo sio lengo lake lengo lake yeye ni kupata cheo amejifunza ilmu ili apate cheo aambiwe kwamba yeye ni bwana mkubwa wakiitwa pale akhawat ukhti yeye ndo anatangulizwa mbele hicho ndicho kilichokuwa alichokuwa asifiwe mbele za watu eh? apate cheo kwamba ukhti fulani bwana eh? au wapate mali. kuna wengine wako hivyo. Mtu anajifunza anajua elimu siku ni dili. Elimu haiwi dili bwana isipokuwa yule ambaye ana ikhlas. Allah Tabarakataala akiona katika moyo wako kuna ikhlas atakupa elimu na atakupa ya ziada ambayo wewe hukuyategemea. Kwani ni wangapi katika mashayikh katika akhwat wanafundisha ilmu zao zimewanyanyua eh? si tunawaona mashekhe mtu anaweza kazi yake ni kufundisha tu lakini mashangaa bwana milioni tano hiyo si kwamba kaomba ila watu kwa kuwa wanampenda na watu Allah tabarakataala akamchagua kwa hiyo anampa riski kwa namna ambayo yeye hakutarajia kwa hiyo isiwe lengo lako ni kutafuta mali, kutafuta cheo, kutafuta usifiwe, kwamba yule bwana anajua sana yule ukuti flani. Eh? Uktiflani, ule, yule yule mashaallah, yule ni kiboko. Hivo ndivyo unavotaka wewe. Na tena ukijua kwamba watu wanakusifia hivyo, unakwenda kuangalia zile hadithi hadithi au visa vile ambavyo ni vigeni-geni ambavyo havijulikani mbele za watu. Ili ukisema kila mtu aone hakuna kama wewe asiwe hayo ni malengo yako Sasa je kama hayo siyo malengo yangu malengo yangu ya kutafuta elimu yanatakiwa yawe yapi Lengo lako la kwanza linatakiwa liwe Antarfa aljahl an nafsik Wewe leo hii mwanafunzo umekuja mtimkavu natakiwa ujue hili kwamba mimi nimekuja hapa mtimkavu kusoma Lengo langu la kusoma lengo namba moja ambayo hii sasa ndo tunaiita ni nia pia ndo tunaita ikhlas lengo lako liwe namba moja iwe ni kuondoa ujinga katika nafsi yako kwamba bana mimi nasoma ili niondoe ujinga katika nafsi yangu na hili la kuondoa ujinga kwanza lazima ujikubali kwamba wewe ni mjinga usipojikubali kwamba wewe ni mjinga huo ujinga hauwezi kaondoka kwa sababu utaona mwalimu anafundisha ah kile na kijua unafanya mambo yako mwalimu anafundisha au wanzako wanasoma, wewe unaona ah kile kitabu insha soma mimi siendi kwa hiyo ile siku utakayojiona kwamba mimi najua basi hapo ndo ushakua mjinga kwa hiyo wewe mwanafunzi lengo lako la kwanza liwe ni kuondoa ujinga katika nafsi yako ujitaalamishe ujue ahkamu mbalimbali zinazohusiana na ibada zako zinazohusiana na tahara zinazohusiana na swala zinazohusiana na hedhi na nifasi Kuna siku moja nimekaa kuna mtu alikuwa akimwogesha mtoto Toto hawa. Kuna mkuta mtoto wadogo hawa Unamkuta mtoto labda kajikojolea mathalan umemvisha pampas amejikujolea Baada mtoto kujikojolea wewe unatakiwa umuogeshe laba mathalan Sasa namna gani ya kumuogesha ule mtoto hapo ndo kuna kizaazaa Kuna baadhi ya watu wanafanya anamchukua ule mtoto anamuingiza kwenye ile beseni la maji Yule mtoto ana najisi na tujalia hiyo ni mutawasita. ni, ni, ni, ni najisi kati na kati mutawasita. Maji ambayo umemuingizia mtoto ndani yake ni maji ambayo hayajafika kulatain Maji ambayo hayajafika kulatain ukiingiza najisi maji yote yale yamekuwa najisi Sasa utamkuta mama maskini anamuingiza mtoto kwenye beseni anaanza kumoogesha mtoto anaoogesha na maji ya najisi alafu yale matone yale mara mta mwingine mtoto anapiga maji anayapiga yale maji akipiga maji yale matone ya maji yanaruka kumbuka yale maji ni ya ni najisi yale matone yakiruka manake ni matoni ya maji ni najisi yanaruka yanaruka kwenye mwili wa mama yanaruka kwenye nguo sasa haya yote haya tatizo lipo katika kutafuta elimu huku kaa darasani ukajua maji ya najisi ni yapi Maji ambayo ni kulataini ni yapi? Maji yanaingia vipi najis? Buko darasani. Pengine umekaa lakini haujafika steji hiyo. Sasa hili ndiyo lengo liwe lengo lako wewe la kutafuta ilmu Ujue mambo ya at-tahara. kila siku unaswali lakini unaswali na ng'ua ambazo najis kwa hiyo lengo lako liwe ni kuondoa ujinga katika nafsi yako swala unaoiswali je unaiswali inavyotakikana ndivyo inavyotakiwa iswali iwe hivyo Kujitoharisha tahara yako e mwanamke ndivyo hivyo inavyotakiwa iwe mfano nakuuliza swali leo mwanamke ameingia katika hedhi ameingia katika hedhi siku ya kwanza siku ya pili siku ya tatu hajaona damu siku ya nne, hajaona damu siku ya tano, kaona damu siku ya sita, ya saba, kaona damu siku ya nane, ya tisa, ya kumi, hajaona damu ya kumna moja, ya kumna mbili, kaona damu vipi hukumu ya huyu mwanamke kwa dhana yangu kubwa hapa nikiuliza swali hilo sidhani kama nitapata Si dhani. sasa wewe ibada zako unazifanya vipi na wewe ni mwanamke ni lazima uingie katika kipindi hiko Ukiingia katika kipindi hiko, ikitokea hali hiyo, unafanya vipi? Na mambo yenu ya siku hizi ya uzazi wa mpango. Na ingie katika uzazi wa mpango damu haitulizani. Una, unafanya vipi baada zako? Tatakiwa ukae darasani sasa. Kwa hiyo hii lengo lako liwe wewe wanafunzi, kwamba mimi nimekuja kuondoa ujinga wangu ujinga ambao upo katika nafsi yangu ni uondoe ili niweze kuswali katika njia iliyokuwa sahihi niweze kujitaharisha katika njia iliyokuwa sahihi funga yangu niweze kuifunga katika njia iliyokuwa sahihi zaka yangu niweze kuitoa katika njia iliyokuwa sahihi hija yangu na umra wa ha tumeelewana hilo ni lengo lako la kwanza natumai mmeandika. lengo la pili an ta'budu allaha ala basiratin lengo lako liwe la kutafuta elimu ni kumwabudia Allah kwa ilmu. na kila mwanu bageiri elimu ni amalo amalo la tuqbalu kila yule ambaye anafanya matendo pasi na elimu matendo yake yanarudishwa yakubaliki ibn Raslani anasema maneno haya katika zubat sasa je hizi ibada zetu tunazozifanya tunazifanya kwa ilmu umesoma wapi iko unachokifanya wewe ukiswali unasema subhana allah wapi umesoma unasema subhana ya aala wapi umesoma kwa unatakiwa ile ibada unaoifanya uifanye kwa ilmu hilo ndiyo niwe lengo lako la pili kwamba lengo langu mimi la kutafuta elimu ni hili ni muabudie allah kwa ilmu Lengo la ko la tatu anta taqaraba ila Allah bi talab al ilmi li anna talabahu jihadun Lengo la ko la tatu la kutafuta ilmu iwe la kwamba mimi natafuta ilmu ili nijikurubishe kwa Allah ta'ala ta kwa sababu kutafuta ilmu ni ibada lakini pia miongoni mwa malengo yako yawe ni kuondoa ujinga kwa wale wenye kuzunguka wewe Sawa lengo lako la kutafuta ilmu baada ya kuondoa ujinga katika nafsi yako lakini pia kuondoa ujinga kwa wale waliokuzunguka Wewe ni mama wewe ni dada kama mama utakuwa na watoto na mume kama wewe ni dada utakuwa na baba una mama una kaka Sasa baada ya wewe kupata elimu umeshajitahamisha ukajua angalau swala inaswaliwa hivi vipi kuhusiana na mume wako nyumbani anajua kuswali na yeye muda wote yuko kazini wewe ndiyo umepata fursa ya kuja kutafuta elmu, wewe اختي wewe umejua kuswali vipi baba yako vipi mama yako vipi kaka yako vipi mdogo wako wote wanajua kuswali hawa wewe umeshapata fursa umekuja hapo unajifunza wale ulioacha nyumbani vipi kwa hiyo hili pia ndiwe ni lengo lako kwamba mimi najifunza ukishao ndo ujinga katika nafsi yangu wale wanaonizunguka ni jukumu langu kuwa elimisha ukishamaliza hapo basi wale watu wa mtaani kwako wale watu wa mtani kwako mama yako anajua ndugu zako anajua wale watu wa mtaani kwako sasa Angalau fungua kaji madrasa si vibaya fungua kama madrasa pale mtaani kwako laba ni wakati wa wakati wala alasir na we una darasa yako unafundisha alqaida tunnuraniyah basi hiyo tu inatosha unawafundisha watu kwa unaondoa ujinga kwa wale watu ambao wamekuzunguka mtaani ikiwa una uwezo uwezo umesomasoma hapa mti mkavu basi angalau adhkar wafundishe watoto azkari kwenye darasa la jioni fungua kadarasa kako upate watoto wako watano, wasita, kumi, wamekuzunguka pale unawafundisha qaida unawafundisha azkar, azkari unawafundisha swala basi na tahara kwa hiyo hilo pia liwe ni miongoni mwa malengo yako sawa kwa hiyo Jambo la kutafuta ilmu ni jambo muhimu sana tunatakiwa tuwe na ikhlas katika kutafuta kwetu ilmu Jambo la mwisho nitakalomalizia nalo Miongoni mwa adab za kutafuta ilmu ni adabu mutaallimi ma'a muallimihi ajabul mutaallimi Maa muallimihi adabu za yul, za mwanafunzi kwa mwalimu wake inatakikana kwa mwanafunzi kabla ya kuanza kutafuta ilmu inatakikana aangalie ni mahali gani ambapo panatakikana mahali gani ni sahihi wake kutafuta ilmu hili ni jambo muhimu kabisa Wengi katika watu wanapuuza hili. Mtu ataenda kutafuta elmu popote tu, ataenda kwa watu wa madufu, ataenda kwa watu Ye mwenyewe anajua labda ni watu wa sunna kwa sababu ana ndevu, kumbe ni mahawarij. Ataenda fundishwa kwenda kujilipua huko. Ataenda kwa maha, eh, maha, mahajawira na watu wengine. Kwa hiyo wanafunzi kabla ilmu, ya kutafuta lazima ujue sehemu sahihi ya kutafuta elimu. Na ndio maana wana wanasema akisema Muhammad bin Sirin qala inna hadha al-ilma dinun fandhuru amma ta'khuduna ta Hakika hii elimu ni dini. Basi ni wapi dini yenu. Kwa hiyo mwanafunzi lazima uangalie mahali ambapo patakuwa ni salama kwako katika kuchukua dini yako usichukue elimu yako eh, Likuli likulli wadabba kila mtu unachukua elimu kwake ah hivyo kwa masufi umeenda umechukua mahurafu unachukua elimu sahihi inatolewa katika vituo vya ahlu waljamaa wal jamaa, hapa ndiyo sehemu salama ambayo wewe mwanafunzi unatakikana uwendo ukachukue elimu yako. Na wala kwa watu wengine. Kwa sababu watu wengine watakupotezea muda, watu wengine watakuingiza katika itikadi ambazo sio sahihi. Kwa hiyo mahali salama kwako kwa kuchukua ilmu ni kuchukua elimu katika vituo vya Ahlus Sunnah wal as Na walillahilhamd Hapa tanga vipo yapokuwa maarufu ni kituo hiki cha mti mkavu Usiseme kwamba ah eh, mimi nitaenda labda sehemu fulani Kwani kule mbona wanao wanafundisha Qur'an hapa napo wanafundisha Qur'an Hiyo hiyo Qur'an unaweza watu wakakupoteza kwa kupitia hiyo hiyo Qur'an Kwani kwa watu wa Maulidi mathalan wanatolea dalili kupitia nini si Qur'an mpaka inna a'tainakal kauthar pia imekuwa ni dalili ya Maulidi sio hivyo kwa hiyo usiseme tu kwamba ah, mbona wale mimi nitaenda sehemu yoyote muda huo anafundisha Qur'an mimi nitasoma hapana kwenye hiyo hiyo Qur'ani ndiyo hapo hapo watu watakapoingiza akida zao chafu ukaenda kwa maibadi hapo hapo kwenye Qur'an ndio wanapopitish, wanapopitishia eh, mikhalafati yao katika akida mpaka siku unatoka na wewe utakuwa unapinga kuonekana kwa Allah siku ya kiyama unapinga Qur'ani sio maneno eh, Qur'ani unasema ni kiumbe kwa sababu ya kwenda kujifundisha katika sehemu ambayo sio sahihi mtu atasema ah ngoja niende mayatima kwani wale pia sio wanafundisha Qur'ani Ndiyo, wanafundisha Qur'ani lakini siku tutakuja kukuona we kwenye maandamano kwa sababu hayo ni katika mambo ambayo wanayo manswari hao hata kama tunafanana katika vitu vingi lakini katika manhaji siku tutakuja kuona na we unawatukana wanawachuoni. wale mashekhe ambao ni fudhalah hapa Tanzania tutakuja kuona na we unawatukana yote ya nini yao kwa sababu ni mahali ambapo umekwenda kuchukua ilmu Sehemu ya pekee ambayo wanatoa ilmu iliyokuwa sahihi yenye kuwafikiana na manhaj ya Ahlus Sunnah ni kwa Masalafa basi. Ndiyo maana wanawachuoni wengine wanasema mimi kubakia mjinga ni bora kuliko kwenda kuchukua ilmu kwa Ahlul Kwa hiyo hilo ni jambo la muhimu kabisa tunatakiwa tuzikatie. Usisemeti kwamba nitaendachukua elimu semyoyote. Wale pia wanafundisha Qur'ani usiwe hivyo. Usiwe hivyo. Sasa miongoni mwa adabu ambazo eh, mwanafunzi anatakiwa awe nazo kwa mwalimu wake. Tumesema adabu ya kwanza Mwanafunzi anatakiwa aangalie mahali pa kuchukua elmu asichukue elimu mahali popote tu adabu ya pili ambayo mwanafunzi anatakiwa awe nayo kwa mwalimu wake ayatawadha ali muallimihi awe ni mnyenyekevu kwa mwalimu wake yeah. muda mwingine huenda ikatokea sisi walimu pia tuna mapungufu ndaa mwingine inaweza katokea kwamba mwalimu anakufundisha lakini mwalimu ni msusuwafu uslubu wake ni mkali na humo kuna watu wazima kati yetu nyie wengine labda ni mama zetu wengine ni dada zetu kwa hiyo mimi sijui kwa sababu kuna pazia hapa huenda nikakupa maneno makali ukaona huyu mtoto mbona ana adabu wamkosea adabu mimi haya yanatokea lakini unatakiwa uwe na subira Unatakiwa uwe ni mnyenyekevu kwa mwalimu wako. Kwa maneno atakokuambia, kwa miongozo atakokuupa, unatakiwa uwe na Na Ndio maana basi maswahaba wao walikuwa wale masohaba wakubwa wakiwafuata maswahaba wadogo wadogo wanawafuata. Lakini wakifika kule wanakwenda kuchukua elmu Tena wakifika wanakaa nje katika kisa kile cha Abu Musa Al-Ash'ari ni Abdullah ibn Abbas kama sijakosea. Abdullah ee Abu Musa Al-Ash'ari alikuwa anatoka anakwenda asubuhi asubuhi katika mlango wa Abu Abdullah ambaye ni Ibn Abbas kama sijakosea. Anakwenda anagunga. Tena akifika kule anaukuta kuna wengine wameshafika ameshatangulia. Abu Musa anafika pale anauliza hivi ameshatoka bilaahi abdillahi Mas'ud au Anaambiwa bado hajatoka na yeye anasubiria pale. Na hii ni sawaaba kubwa. Tawadhul, mnyenyekevu kwa mwalimu wake. Muda mtu anakupa faida, anakutoa matongo tongo. Mtu anakutoa katika giza la ujinga, anakupeleka katika mwanga wa tauhid hata kama ni mdogo kiasi gani unatakiwa muheshimu akikwambia nyamaza nyamaza tayib kamo de mwingine mwalimu anaweza kukupa maelekezo akwambia labda mathali nyamaza sitaki kelele kaa chini nenda sehemu fulani leta kitu fulani kesho unatakiwa uwe na tawadhu uwe na unyenyekevu kwa mwalimu wako Usione kwamba sasa yule kijana mdogo ananiaibisha ananiambia a usiwe na hivyo ukiwa wewe uko hivyo kwamba mwalimu anakupa maelekezo eh anakuambia labda toka darasani mathalan kesho usije amekasirika mwalimu na mwingine inatokea hiyo eh mwalimu anafunza wanapiga kelele anambia nyote rudini au sifundishi sio kasema bwana kijana akakupika adabu, adamu Aa unatakiwa umnyenyekevu uelewe kwa sababu ukisema kwamba nachukia na mimi naacha kwani anekula hasara ni nani? Ni khasara hasara ni wewe. Mwalimu ataendelea kesho kuja, wanafunzi wenzako watasoma wewe nyumbani. Wenda utapata hasara. Kwa hiyo usikasirike. Unatakiwa uwe na unyenyekevu kwa mwalimu wako. Amekwambia kaa baadaye fikirie kwamba ah, mwalimu amesema hivi weenda tulimkera mwalimu unakuwa ni muelewa Kwa hiyo katika adabu ambazo wanafunzi anatakiwa awe nazo kwa mwalimu wake awe na Lakini pia miongoni mwa adabu ambazo mwanafunzi anatakiwa awe nazo kwa mwalimu wake alla yumari ya sheikhahu asizozane na shehe wake mwalimu wako wanafundisha hapa amekwambia jambo fulani labda mkaanza kuzozana si katika adabu nzuri mwingine labda anaweza asizozane na wewe hapo lakini akifika mtaani uko kusema mwalimu fulani bwana anaeneza yale mabaya yako si katika adabu sasa ukiwa wewe unaeneza mabaya yangu eh, hivi kweli utaweza kustafidi kupitia mimi kwani we huna ya kwako kila mtu ana mabaya yake sasa wewe umebahatika ukajua mabaya yangu ukajua siri zangu labda mathalan Kama unaweza kunipa nasaha nipe nasaha lakini isiwe sasa wewe ndiyo sababu ya kufanyaje ya kusambaza mwalimu fulani bwana amefanya hiki amefanya hiki amefanya kile si katika tabia nzuri Kwa hiyo mtu mwingine anaweza asigombane na wewe hapa kwamba labda mimi nasema na wewe unasema tunazozana anaweza akaenda yani ule, ule mzozo ukahamia sasa huko nje fika huko nje na kusema anakuharibia sifa yako mambo mengine huenda ndio mengine huenda siyo ah, ah, mwanafunzi a wanafunzi kuwa hivi wewe mwanafunzi ni kioo cha jamii watu wote wanakuangalia wewe ukipita na nikabu yako pale sokoni watu wanajua mtimkavu huyo masalafi wale mtimkavu heshima kwa adabu mimi napanda haisi pale nasikia. Watu wanasema wana dada wa mtimkavu. Kwa hiyo huko nje ninaheshimika. Naweza mkawa mnajidharau hapa, hapa ndani lakini huko nje ni watu ambao mnaheshima. Sasa kishakuwa ni mtu ambaye unaheshima angalia mwenendo wako. Angalia tabia zako mbele za watu. Angalia namna ya kuishi na watu. Hapo kisha sema salafi hakuna tena salafi zaidi ya mtimkavu popote utakapoenda utakuwa na heshima hiyo Kwa hiyo hiyo ni adabu ambayo tunatakiwa tujipambe nayo sisi wanafunzi. Tusiwe tunagombana na mashehe zetu. Tunazozana nao, tunabishana nao. A ah, a ah, isiwe hivyo. Miongoni mwa adabu za wanafunzi akiwa darasani ni wanafunzi ayajlisa baina yadai almuallim jilsatul al adab ni mwanafunzi kukaa mbele ya mwalimu wake kikao cha adabu hii ni katika adabu ambayo wanafunzi tunatakiwa kujipambe nayo na huenda nikisema hivi baadhi yenu mnacheka huko kwa sababu mnajijua kama tukijalia hapa tufungue pazia hapa ni vituko kuna watu wamelala yani ni vipi ninavyoongea hapa kuna watu wamelala yani mwalimu anafundisha lakini mwingine kalala hmm. yani unasoma lakini umelala sasa hizi adabu kweli we, we utapata ilmu kweli kwa namna hii huh? kwao miongoni mwa adabu ambazo mwanafunzi anatakiwa awe nazo mbele ya mwalimu wake ni kukaa kikao cha adabu ukae vizuri mutarabbian ukae kikao cha kuingiza miguu kile cha kulia ugwa kile au alala basi unyoshe miguu nkiwa umechoka na utuziima labda au miguu inauuma kaa vizuri mbele ya mwalimu hii ni sababu ya wewe kupata ilmu lakini mwalimu anaongea mwingine analala kabisa ni amelala kuna mtu ambaye kalala anasikiliza huko kalala lakini kuna mwingine kalala kufundisha wanawake ni kazi sana na kazi inakuja kwa sababu ya pazia mafundisha huko wengine labda wanasukana huko wengine wanakula yani mwalimu hapa anafundisha lakini kuna watu wanakula huko wamekaa duara wanakula. Sawa. Yaani vipi yani? Mimi nafundisha wewe unamsuka mwanzo Mimi nafundisha wewe unakula. Mimi nafundisha wengine wamekaa na wameka, napiga stori. Taratibu anaongea. Au wengine wanafanya mambo yao pembeni kule. Mimi siwaoni lakini nasema. Na bila shaka vipo hivyo vitu. Ni kweli eh? <laughs> Kwa hiyo ni lazima tulazimiane na adabu. Wewe ukitaka ufaulu si hapa duniani tu hata katika mambo ya ilmu, lazimiana na adabu kila kitu kina miiko yake elimu nao ina miiko yake ambayo ni adabu zake ukizifuatilia hizi itakuwa ni wepesi kwako kupata elimu mwalimu akifundisha ukiwa umekaa vizuri kwanza itakuepusha we kulala itakufanya wewe uwe makini kwa kile Mwanzoni nilisema kabisa mwadhara unaanza watu wawe na madaftari. Sijui kama watu wana madaftari. Sijui. Ndio yale yale mwalimu anasema lakini unafanya vise versa. Kinyume. Mwalimu akikwambia fanya. Halafu mwanafunzi vipi unakuja darasani hauna daftari la pembeni la kuandika fawaidi. Ha, ha hautakiwi hivyo hivyo. Mwanafunzi unatakuwa uwe na daftari lako pembeni, notebook yako pembeni. Hiyo ni kwa ajili ya kuandika faida. Mda mwingine swali unasoma kitu alafu swali linakujia. Unaliandika kwenye net, notebook yako, baadaye unamuuliza mwalimu. Wewe na kitabu chako tu huna notebook, ni vipi yani? Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vitakuwepesishia wewe kupata ilmu Ukilazimiana navyo basi ilmu kwako kwa itakuwa ni sahali. Tasangaa vitu kisoma tu vitu vinaingia. Umekaa vizuri, unasikiliza, huongei, upigi stori. Uko makini, una kalamu yako na karatasi. Huwe muda wa kulala utapata wapi? Hawezi kulala mtu ambaye ana kalamu na karatasi hata siku moja abadan. Ukiona mtu analala kwenye darasa. Ngoja ni mstiri. Kwa hiyo tujitahidini jamani, tujitahidini sana. Mimi nitaishia hapa kwa leo. Kesho tutamalizia sehemu iliyobaki katika adabu ambazo anatakikana alazimiane nazo mwanafunzi Tutamalizia kesho insha Allah. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha ila ant astaghfiruka wa ilaik. الله أعلى وأعلى